Capitolul 1. Păcătosule, această carte este pentru tine. Scopul ei este să-ți dea speranță și mângâiere, bucurie și pace. Trebuie doar să crezi în dorința lui Dumnezeu de a ierta pe orice păcătos care se pocăiește și să te rogi fierbinte ca el să-ți dea îndurare, apoi să te odihnești liniștit că dacă ești pocăit cu adevărat și nimic altceva, el te va ierta, da, chiar pe tine, de dragul singurului lui fiu prea iubit. Ține minte, totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. Isaia 30 cu 18 De aceea, Lasă deoparte ispitele satanei care vrea să nu-ți pui încrederea în îndurările lui Dumnezeu, ci să te convingă să crezi că păcatele tale sunt prea mari ca să poată fi iertate. Acest lucru este imposibil pentru că sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1,7 nu refuza să asculti glasul conștiinței, căci singurul lucru pe care el îl cere este să conștientizezi că ai nevoie de el. Rugăciunea personală, tainică, fierbinte, este modalitatea care nu eșuează niciodată în a obține mângâiere și eliberare în perioadele cele mai tulburi. Iată lucrurile care însoțesc mântuirea și pe care Dumnezeul nostru îndurător le va primi întotdeauna o inimă zdrobită, conștientizarea o a faptului că nu merităm decât condamnarea și un strigăt fierbinte pentru îndurare. Cititorul acestei cărți trebuie să-și amintească faptul că în și prin el nu poate face nimic ca să câștige favoarea lui Dumnezeu. Dar el nu trebuie să descurajeze, căci Dumnezeu este dornic să dea Duhul lui oricăruia care îl cere. El, de asemenea, va da credința, pocăința și duhul rugăciunii oricărui suflet care le caută. Niciunul nu a fost refuzat până acum. Tendem, dragă cititorule, din toată inima să parcurgi fiecare paragraf al acestei broșuri și să citești în scriptură fiecare pasaj la care se face referire. Îți vor aduce multă mângâiere.